Я не міг скривдити цього жорстокого царка, хоч би скільки болю він мені завдавав, тому що це засмутить її. Щось їх поєднує, цей незрозумілий біль, що відчувають лише вони вдвох. Ну і нехай, нас із нею поєднає щось світле і прекрасне. А біль мене? За якийсь час ми вже розпалили багаття і повсідалися навколо вогню. Рувиму, здається, стало легше, і він натхненно почав перебирати рештки їжі в баулі. З його обличчя було видно, що лишилося небагато. На розпечене каміння поставили відкриту банку м'ясної консерви, і Ровим з поглядом благодійника пообіцяв дозволити і Фаю, Далілі, та, та мені змочити в ній хлібини. А я, обережно та з виявом безмежної поваги, промовив малий Авесалум. «Ти, стара!» Залишитись без сніданку взагалі. Різко, але якось навіть по-батьківській повчально промовив велетень. Нема чого сперечатись зі мною. Але ж ми це все робили теж, знайшла в собі сили сперечатися стара жінка. Чого я мала працювати? Обличчя Рувима набуло рис дикого звіра. Продовжуєш? Спитав він. І лише коли вона опустила очі, він повів далі. А ви працювали не за їжу, а щоб вас не били. А їжу іще треба заслужити. Більше задарма нічого не отримаєте. Ізавель підвелася зі свого місця і пішла до дерев. А малий лишився та ображений розгрібав ногами пісок. Правильно, на! Цей шмаркач взагалі нічого не робив. промимрив старий Ейфай, задоволено отримуючи в руки свій кусень хліба. «Це ти нічого не робив», – озвався малий, але одразу осікся під суворим поглядом рувима. Він так перелякався, що мусив аж вийти з умовного кола і піти до води. Я свою пайку їжі отримував із внутрішньою відразую. З одного боку страшенно хотілося їсти, а з іншого це було дуже принизливо. «Подачки з рук твого гнобителя – болісніші за побиття». Ти, наче з мовчазною згодою, присягаєш йому на вірність. Єдине, на що я спромігся в цій ситуації, відмовитись від привілею вмочування хліба у банку. Це вже було занадто. Я залишив застіль обраних, і сам собі пішов у бік дерев, щоб не бачити, як вони смачно їдять. Дуже хотів їсти, але я ніяк не наважувався, ніби це був злочин. Так в роздумах дійшов аж кінець пляжу, де стояла Ізавель, і вже зблизька помітив, що вона плаче. Не так, як Даліла, Ридма ридає, а тихо і приречено спокійно. Почувши мої кроки, сива жінка озирнулася і побачила в моїх руках хліб. Почала плакати дужче, затуляючи обличчя руками. Вмить чомусь пригадалася Соломея, як вона несла мені хліб, коли я був голодний. Паралелі напрошувалися самі собою. І від згадки на душі стало тепліше. «Візьми половину, будь ласка», – промовив я. І, розділивши хліб порівну, простягнув одну частину жінці. Вона перестала плакати і з недовірою поглянула на мене. Певно, не розуміла, чому я так роблю». Вона ж не любила мене. Нічого доброго мені не робила. А я і не дивувався. Ця жінка просто не знала про Саломею, про її благородний вчинок. Нарешті вона повільно простягнула свою вкриту з моршками руку і взяла в мене шматок хліба. Але коли вкусила, то чомусь заплакала знову. Я вирішив що їй потрібно залишити на самоті з її переживаннями та роздумами, тому озирнувся і хотів піти вздовж дерев далі. Однак раптом, наче ні звідки, виранув малий, але солом. Голодними очима він дивився на мене і мій кусок хліба, ту половину, що лишилися після ділення. «Дай мені», – промовив малий якось дивно, ніби й просив, Ніби ні. Якось неоднозначно. Перша моя реакція була ну вже ні, зустій. Я пам'ятав, що ще кілька годин тому він мене називав телепним. Про те, що довше я дивився в його ще зовсім дитячі очі, то яскравішим ставав образ Соломеї, що несе мені хліб. Коли він став таким яскравим, що витіснив із моєї голови всі інші думки, я вже ділив свій залишок навпіл і простяг малому.